Минавам на третата лекция Суфи. Суфи се отрича от себе си, а не от света. Света е без значение. Той го няма. По всяко време може да изчезне. Няма какво да отричаш нещо, което го няма. Суфи знае от какво да се отрича. От себе си. Суфи казва Дръж ръцете си заети с задълженията си в този свят, а сърцето си заето с Бога. Суфи се отнася към този свят, като към невидим свят. Наистина, той е повече невидим. За суфи водата е изцяло съставена от бижута. Суфи е слънце, но той знае, че е сянка на Бога. Пред хората изглежда слънце, дълбоко в себе си той знае, че е сянка на Бога. За истинския суфи има само един храм – храма на чистото сърце – а не на каменната джемия. Чистотата и пиянството са празника на суфи. Те за това са на земята, за да покажат опиянението си от чистотата и любовта. Докато другите хора са само гости на празника, те не участват в тържеството. Суфи имат метод, който е по-дълбок от опита, той превъзхожда опита и затова това Суфи не се нуждае от опит за да живее в Аллах. Суфи не се нуждае от опит, а от чистота. Това е древното предание. Не ти трябва опит, а чистота. Преди време срещнах един човек, който каза, имам голям опит вече, 7 развода, по-точно четири, четири развода. Голям опит. Що е ученият човек? Суфи казва, Магаре е натоварено с книги. Що е обикновеният човек, Магаре е натоварено с ежедневни мисли за прехраната, що е Суфи, пияно магаре, блаженно магаре, постоянно се радва и да разбира и да не разбира все се радва. Това магаре е толкова пияно от любовта си към Бога, че прилича наистина на магари. Някои суфи толкова са странни, че даже не искаш да ги погледнеш. Но те тържествуват. Чистотата превръща суфи в жива поезия. Ако на такъв човек отидеш да четеш поезия, това означава, че нищо не си разбрал. Жива поезия. Суфи не пише поезия. Самият той е поезия. Суфи е толкова, че си пиян с Бога, че злите духови са разтревожени, защото те се погубват в неговата чистота и пиянство. За суфи, чистотата е по-важна от всички други въпроси. А що е чистота? Съхраненото единство с Бога. Че не да търсиш религия, не да търсиш Бог, да го съхраняваш. Това е съвсем друг подход. Суфи е чиста душа, а чистата душа никога не е част от творението. Тя принадлежи на вечността и на Бога. Великият суфи дори не се интересува от въпроса «Кой съм аз?», защото той го няма. Не иска да пречи на Бога. Няма в суфи такъв въпрос «Кой съм аз?». Те живеят в особено място, мястото на небитието. Те въобще не са превързани към идеята за аз. Ако бяха привързани, нямаше да могат да отидат в особеното място на Бога. Суфи, това е същество от друго измерение, но живеещо в нашия свят. Суфи има особено сърце, защото в него е заел мястото си Бог. Истинският Суфи е много внимателен. Той гледа да не се занимава само с едно учение и да отхвърли всичко останало. Защото ако мислиш, че само Твоето учение е право, тогава от Тебе ще се отдели истината. И разбирането Ти ще обеднее. Защото Бог влиза навсякъде и с учение и без учение. Там, където има чистота и принципи, Той е влиза. Бог е необятен и велик и поради това Той не може да бъде заключен само в едно учение или в една вяра. Няма как да се случи това. Суфия същество, което е влязло в Бога, а който е влязал Бога, се връща обновен за винаги. Той вече има други очи. Суфи е този, който е позволил на Бога да стане неговият живот. Суфите са наставници на своето сърце. Всички мисли на суфи и явни и тайни са любов към Бога. Който търси реалността по своя път, неизбежно ще срещне по пътя си суфи. Защото Суфи е врата към реалността. Не чакай възкресението. Просто заживей в Бога. Суфи казват, Христос е възкръснал за тези, които са умрели в пътя на любовта. Суфи, това е да се избавиш от всичко, което не е Бог. Всичко второстепенно. Това означава наред. Каквото може да се сетите, защото центърът е Бог. Последователите на Джунаит ревнували един негов ученик, понеже той е бил от любимите му. Джунаит е един от учителите на Алхалач. Временно е, както и да и. И неговите последователи ревнували, защото той има по отношение към този ученик. Тогава Джунаид се срещнал с тях и им казал, че този ученик ги превъзхожда с поведение и разбиране. И за да им докаже това, той им дал изпитание. Той заповядал да му донесат 20 птици и казал на всичките си ученици, «Нека всеки от вас да вземе по една птица идете там, където никой не може да ви види и убийте птицата. После ми я донесете обратно при мене». Всички ученици отишли някъде и след определеното време се върнали с мъртвите птици. Само любимия ученик на Джунаид, птицата била жива. Джунаид го попитал, защо ти не си убил птицата? Ученик го обяснил, защото ти ни каза да убием птицата там, където никой да не види това. Но навсякъде, където бях, Бог ме виждаше. Тогава Джунаид се обърнал към завистливите ученици и им казал А сега сравнете разбирането си с разбирането на този ученик.